Ось уже видно стяг, що майорит над головами. Уже заблищали під промінням сонця шоломи. Попереду летів Данило. Вже бачили мстиславі супутники, як Данило стримував коня, глядався назад, чи не відстала від нього дружина. Данилові воїни, забачивши, що їх зустрічають, ні на крок не відставали від князя. Передньою йшла Дмитрієва дружина, за нею Дем'янова. Мстислав звернував, що Данило зупинився, і відразу зрозумів чому. Данило чекав пішців, хотів разом з ними прибути на зустріч. Щоб зібрати своїх воїнів ближче до купи, Данило перелаштував кінотників по десять уряд. На Мстиславому чолі сіла усмішка гордості за руське військо. Йому зрозуміла була пишність, з якою Данило хотів під'їхати до нього, Молодий полководець хотів показати своє військо вблизьку гордості за руську силу. Коли залишилось, уже кроків п'ятсот, Мстислав торкнув коня, і Данило, помітивши це, захвилювався. «Яка щирість велика Мстислава! Не чекає, а сам їде на зустріч!» Він обернувся і гукнув з Дмитріві. Дмитрій нахилився до дружинника, і дружинник повернув коня назад, поїхав уздовж усього війська, повіз Данилів наказ. Походи зближалися. Уже добре бачили один одного їм Мстислав. Данило вихопив меч і змахнув ним у повітрі, простягши наперед руку. Це був знак. В одну мить всі як один його дружинники вихопили мечі, і, зачарований чудовою картиною Мстислав зупинився. Ніби блискавка мигнула невловима, сонце тисячами вогників заіскрилося на сяючих лезах мечів. Данила під'їхав до Мстислава і рвучко підніс меч ще вище. Це був знак для всіх. Ніби одна рука тримала тисячі мечів, в одну мить слідом за Данилом опустили дружинники мечів піхви. «Привіт тобі, князю!» – пролунав у тиші тремтячий Данилів голос. «Наказ твій виконав, усе своє військо привів!» Мстислав під'їхав до Данила, нахилився, обняв правою рукою і тричі поцілував. «Є храбрий на землі руський!» «Є ще в нас сила, і ніколи вона не переведеться! Слава тобі, князю Даниле! Слава воїнам!» Що сили гукнув Мстислав, і військо дружно відгукнулося тисячоголосо. Слава. Луною покотився цей вигук по долинах і лісах. Мстислав обернувся. До нього під'їхав ключник з служником. Мстислав узяв з рук ключника великий згорток, розгорнув оксамит і підняв обома руками меч з золотим держаком. Прийми від мене подарунок Даниле, з цим мечем я десятки літ пройшов, рубав ворогів, далеко з ним заходив. Візьми цей щирий дар, рубай ворогів землі руської. А оце. Мстислав узяв з рук служника другий згорток, Шолом! Золотом прикрашений він. Хай слава твоя сяє, як сонце на небі! Данило, взявши меч і шолом, розгубився і не міг нічого сказати з ворушеним Мстиславовою ласкою. Ніби здалека долину до нього Мстиславів голос. А ще тобі коня дарую! Швидкий він, як вітер! Налітай на ньому, бурею на ворога. Дружинники підвели до Данила сірого коня. Кінь весь тремтів, перебирав ногами, поводив головою і хапав ніздрями повітря. «Прийми ці дари на знак пошани до твоєї хоробрості», промовив Мстислав. Легеньким вітерцем пролетів шепіт по рядах воїнів. Вони з задоволенням сприймали Мстиславові слова. Відважний руський богатир Мстислав, вітаючи Данила, вшанував тим самим доблесть воїнів-галичан. Книга друга. Розділ перший. Рано вранці, коли ще сонце не виринало з-за лісу, Анна виходила на кріпосні мури, і вартові дружинники вже не дивувалися. Ніби не помічаючи її, відходили вбік, сходили з вежі і крокували по мурах, наїжачившись від ранкового холоду. Анна лишалася на вежі сама. Сидить вона на вежовому підвіконні і дивиться вдалину. Навкруги скільки око бачить, стоїть ліс густою стіною і шлях вузький в'юном поповз між деревами. Дуби й ясени вже загубили свої шати, Та від цього не став прозорим ліс. І скільки не вдивляється Анна, Нічого не бачить. Шумить густий волинський ліс, Ніби хоче приспати, заколисати. Спить ще славний город Володимир Раннього ранку. Не чути ще на підгородді дзеньку туковачію, Купці ще не виходили з своїх хоромів. Спиті ще солодким сном дзвонар найближчої церкви. Морозіний осінній ранок та анні, Великий оксамитний убрус сповз плечей. Білими руками сперлася вона на залізну огорожу вежі. Але руки горять, згоріває заліза, теплішим стає воно. Зкам'янівим поглядом уп'ялася в оту хмарку, що пливе на південь. Не помітила, як тихо підійшла Світозара. Світозара хоче розважити Анну після вчорашнього, як кричала, хвилювалася Анна, і все через якесь капосне дівчисько.